Переоцінка цінностей. Я знімаю свою перелатану шкіру, і неначе змія виповзаю із неї, виповзаю із слів, виповзаю із плачів і брехливих обіймів, обірваних снів, залишаю минуле в минулій годині і збираю майбутнє по крапелинах, як кричить у мені день і нездужає вечір. Кожен погляд і дотик мене обпікають. Ніч ховає моє обешкурене тіло в білий саван туману, пробитий зірками. Я без шкіри. Мене можна брати руками. Я міняю свою перелатану шкіру.